Seguim al Centre Punt de la Continuem a ràdio radiopalafrugell.cat i a continuació parlarem d'aquesta presentació de llibre que tindrem aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca de Palafrugell. Ah, ahir, si us recordeu, doncs, en parlàvem amb en Jordi i Imad, que és el, doncs, el coordinador del Premi Empordà de Novela i avui doncs, en parlarem amb el protagonista d'aquest premi, d'aquest segon premi Empordà de Novela que vam conèixer per aquest Sant Jordi passat. Ell és en Blai Manté i ens presentarà aquest llibre, Canteu, Canteu, Ninetes Bon dia, Blai Manter Bon dia Gràcies per atendre la nostra trucada i posar-nos eh, doncs en context de com Blai Manter professor, també no sé si eh, escriptor eh, en el seu temps lliure va decidir presentar-se en aquest segon premi de novel·la i no sé si va ser molt sorpresa que fossis el vencedor Sí, va ser una sorpresa molt agradable i eh... Sempre hi ha l'esperança, quan em, et presentes a un premi, sempre tens aquella petita esperança de que puguis guanyar-lo, però, però és petita. I quan en Jordi Mas em va trucar, doncs la veritat és que va ser un moment molt especial eh, i, i va ser un d'aquells moments que et reconcilien una mica amb la amb la teva passió que, eh, que he, en el meu cas, és l'escriptura. Uh -huh. En aquesta presentació d'aquesta tarda d'aquest divendres a la biblioteca, eh, ens pots fer una pinzellada de, de, de, de què va el teu llibre? Sé que parla de sentiments i és ficció i humor, però eh, fes-nos un petit repàs de, de, de, que, de com ho enfocaràs, això, la, a, la, a la presentació. Sí... Introduiré una mica la trama de la novel·la. La trama de la novel·la és, va d'un terapeuta que és músic, que, bueno, de fet és un músic que en hores baixes que està a punt de ser abandonat per la seva dona, que toli sur malament, i troba una feina com a terapeuta d'un grup de nois amb, amb, amb, amb, amb poques amb problemes psiquiàtrics eh, disfuncionals I, eh, to, eh, i la història narra tot el que hi passa amb aquest, eh, aquests nois com va coneixent aquests nois i com intenta a través de la música doncs, millorar, millorar la dinàmica del grup i, eh, i millorar també una mica el, el que és la situació, la situació personal de cada un dels nois, és el contacte un fal terapeuta en hores baixes, amb un grup de, de nois difuncionals que a micamiques doncs van canviant la seva relació amb ell. Uh -huh. En aquest sentit, eh, doncs, també es parla, no? de, o és llegit en, algun, en alguna entrevista o en algun, en algun recull, doncs, que es parla de, de, de no donar les coses perfetes. No sé si en aquest sentit eh, és una miqueta el reflex aquest, no? d'aquest personatge d'aquest llibre que poder, en un primer moment, donar les coses perfetes i després doncs, va descobrint coses no? que, que li van canviar la mentalitat. Exacte. Sí, a mica en mica eh, anem descobrint eh, nous aspectes tant del protagonista com dels nois i he intentat no donar tota la informació al començament sinó anar a administrar-la a poc a poc per mantenir una mica l'atenció, la, la, no és una novel·la de, de misteri, però sí que hi ha eh, fets del passat que apareixen al final del llibre i que, i que ajuden a entendre una mica eh, el per què d'alguna situació d'algun dels personatges. Uh, intento, intento mantenir el pols narratiu d'aquesta manera. Uh -huh. uh, comentem, doncs, que aquest llibre ha estat, va, va ser el segon premi empordà de, de novel·la, el guanyador d'aquesta segona edició. Um, Ens eh, explicaves, doncs, que quan un es presenta sempre té, doncs, l'esperança de guanyar. No sé si, veient que la primera edició se n'havien presentat una desena, uh, et va sorprendre doncs, que fossin mig centenars que es presentessin a la segona edició i, i el teu, doncs, fos un dels escollits perquè, a més a més, en aquest sentit, és, és els la gent que hi participa és molt àmpli pot haver-hi doncs, gent més eh, eh, principiants més doncs, emergents no escriptors emergents o d'altres doncs, que ja tenen una certa experiència en aquest sentit el fet doncs, de guanyar i després que hi hagi una, una editorial a darrere que, que s'impliqui doncs, i publiqui el llibre també doncs, ha de ser un, un fet doncs, que, que, que, que anima no? a, a presentar-s'hi I, I tant, jo crec que és un molt bon esquers, un molt bon al·licient és un, un previ sobre el premi perquè eh, primer hi ha la, la, la, la, la, la satisfacció de, de ser escollit entre les diferents propostes i de, eh, després hi ha la, la compensació econòmica uh -huh. i el premi, eh, i l'extre premi és la publicació que de fet encara és més important que, que els altres dos previs perquè eh, és el Pensa que molts dels doncs, que escrivim, a vegades, quan ens posem a escriure, no sabem si, si allò que fem tindrà sortida, no sabem si totes les obres que adiquem serviran per a alguna cosa o, o aniran a parar en un calaix. I el fet que eh, en Jordi Marz i tots els orrits de, de, del Premi deixessin eh, aquesta aliança amb Brau Edicions eh, li, dona, li dona un valor afegit molt, molt potent, crec jo, perquè eh, ara mateix... Doncs el, el llibre es pot tocar, pot veure, mm -hmm. es pot presentar i, bueno, i és, el, és una mica l'aspiració de, de, de tota la gent que escrivim, poder, poder arribar a, a, a, al teu públic, al mm -hmm. públic, públic que tu creus que Uh, pot cal dir amb, amb, amb allò que fas uh -huh. Comences doncs els uh, els beneficis no?, d'haver guanyat, com pot ser doncs, el valor econòmic, però també aquesta publicació un altre aspecte doncs, que, que et comporta haver guanyat és que ara seràs, formaràs part d'aquest jurat d'aquesta tercera edició um, si s'hi presenten doncs aquestes 50 novel·les o fins i tot més es uh, gira feina, no? <laughs> sí, es gira feina, en Jordi Mas va, va fitxar anar a tots els, a tots els guanyadors el, el, el guanyador de l'any anterior també també va fer-ho mm. uh, i i bueno, però és una fèna que, que farem en, encantats bueno, feré encantat perquè bueno, és, uh, és un ambient en el en el que, que trobas segur és un, una activitat que agrada és una gent entranyable com en Jordi Mas o en Joa Maria o, o tota la gent que, que està darrere d'aquest premi i, i, bueno, és una activitat que, que faré encantat i, i que, mira, eh, que intentaré fer el, el màxim de bé, tot i que eh, sóc conscient que entre la meva feina i, i, i l'activitat d'escriure, doncs, té poc de, poc temps però, però, bueno, és una manera de tornar tot el que el Premi Empordà m'ha donat. Uh -huh. uh, per anar acabant, Blai, uh, ja que formaràs part d'aquest jurat i també doncs, has estat a l'altre costat, no? com, a, com a concursant, dir com a participant d'aquest premi, uh, si tenim algun oient doncs, que es estigui pensant si participari o, o, si no, eh, que tingui alguna novel·la d'onze mig fei i diu ostres, va, a veure si l'acabo abans del febrer i la puc presentar. Mm, no sé si hi ha algun consell o alguna recomanació per a aquesta gent que, que ens estigui escoltant i que pugui ser, doncs, susceptible de presentar-se. La perseverança, sobretot, no desillaminar-se, a eh, eh, la feina de, eh, de formigata d'anar fent, d'anar escrivint, d'anar de no pensar molt a, a llarg plaç, sinó de, de concentrar-se una mica amb, amb, amb el relat, amb, amb el que vols dir, com ho vols dir, donar-hi voltes a, a quan no s'estàs escrivint doncs, durant el dia, doncs, anar-hi pensant de tant en tant, sempre ajuda, abans de, de posar-se a escriure, doncs, eh, eh, donar un, una volta o, o pensar això ho diré de manera diferent, això, eh, potser estaria bé eh, doncs, introduir un personatge nou, o potser seria bé que, que introduï un narrador nou. Uh, o, o com vull explicar això, té, té prou força, no té prou força, donar-hi voltes, pensar-hi, o sigui, és, una és una activitat que va més enllà de les hores que estàs davant de la pantalla. Uh -huh. I, i, I i això, no fer-se excessives esperances, fer-ho simplement perquè t'agrada. I si uh, i i, i el treball, no, a vegades, a vegades, no sempre, doncs, acostumar a donar fruits. Mm -hmm. Molt bé, doncs, Blai, uh, aquesta novel·la, Canteu, canteu, Ninetes, que es presentarà aquest divendres a les 7 de la tarda, una novel·la, doncs, que, de, com dèiem, doncs, que té com a protagonista un noi un, un home jove no Podríem dir, doncs que, que té aquesta faceta de, de, de terapeuta i que doncs, a través de, de, de les seves cançons també anirem descobrint una miqueta aquests eh, nois i noies amb els quals doncs, els hi fa teràpia i que tenen doncs, alguna discapacitat eh, psíquica, com ens ha explicat en Blai Blai per últim eh? I, sí. o sigui que és una pregunta molt típica eh? però eh, el protagonista del llibre es diu com tu, no sé quina part de realitat hi ha eh, entorn a la teva vida i la d'aquest protagonista doncs, com que jo anava posant coses meves en el personatge, al final vaig dir di, tant per tant, li, li bligh, i ja és més versemblant i més proper eh, que és una de les meves prioritats com a escriptor, que és que el relat sigui versemblant uh -huh. eh, que hi ha la veritat que hi ha mentida Va, primer s'ha de partir que sempre un escriptor és un mentider i, i vull dir que no espereu eh, que ningú busqui, ningú busqui un 100% de veritat eh, i el que sí que puc dir és que les qualitats que pugui tenir en Blai són ficció i els defectes són més properes a la realitat mm -hmm. Molt bé, doncs acabarem amb aquesta frase, Blai eh, nosaltres doncs recordem a tots els, i les oients que ens estiguin escoltant doncs que aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrigil tindrà lloc aquesta presentació d'aquest aquest llibre que va ser doncs premiat amb, amb, el, amb el Premi Empordada de novel·la al passat mes d'abril durant el, abans del Sant Jordi i per tant doncs si voleu ser una miqueta més al voltant d'aquest personatge i d'aquest llibre i també d'en Blai Mantedo doncs, ja ho sabeu, aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca de Palafrugin. Moltes gràcies, Blai. Moltes gràcies, Rubén. vosaltres. Comido tothom a venir i a xerrar una estoneta.